امُر رجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي انا مر رجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي فزالوا صباتي وصاروا بذاتي Terakna l-hawana wa'adat kuwana bi'azm al-ubati Wa'adat kuwana bi'azm al-ubati O, aya man tesaama wa khala l-manama Jara l-umru yamzi wa ra man firama Jara l-umru Elhamdulillahi Rabbil Alameen, <coughs> wa salatu wa salamu ala ašrefi l-anbijaji wal-mursalin, rasulina wa nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salame teslime kifiru. Neka je neizmjerna hvala i zahvala Allah subhanahu wa ta'ala, našem stvoritelju i gospodaru, i neka je salavat i salam na našeg apostanika, Allahog miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, na njegove časne ashaabe i na sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Poštovana braćo i cijenjene sestre, prije svega na početku je li da izrazim svoje zadovoljstvo, što sam večeras ovdje s vama, u ovom, da kažem, odebranom društvu gdje se Uči je vjera gdje se tretiraju teme e, koje su jeli, usko vezane prije svega za, za našu vjeru islam, a koje nam stvari rasvjetljavaju put na ovom svijetu, odnosno pokazuju nam kako doći do sreće i vječnog zadovoljstva na ovom svijetu. Zašto to govorim, govorim iz razloga što malo je večeras ovakvih mjesta ne samo ovdje u Sarajevu, nego i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini gdje se ljudi okupljaju i изуčavaju Allahovu vjeru, odnosno podsjećaju se na Allaha, na hajir i upućuju se na to. Ja ću večeras pa i to tu sam tem odabrao, ja da govorim o tome o Zašto volimo Allahu poslanika Muhammeda s.a.v. Muhammed s.a.v. je ličnost, posljednji poslanik, Allahu poslanik, ličnost o kojoj se može nadugo i naširoko govoriti. Ja ću večeras pokušati da u onim glavnim crtama da govorim o razlozima ili motivima zašto muslimani voli poslanika Muhammeda s.a.v. Ličnost Muhammed a.s.l. je ličnost koja je kroz historiju možda najviše osporavana, jeli? a isto tako je i e, hvaljena i uzlizana. To je zaista jedna e, posebna ličnost, jedna historijska ličnost, o kojoj su se pozitivno e, izrazili čak i mnogi nemuslimani. Oni objektivni jeli, mislioci, historičari, Pa i teolozi pozitivno su se izrazili poslaniku Muhammedu alejselatu. Za nas muslimane Muhammed alejselatu veselan je možemo slobodno kazati, ili trebao bi biti najdraže stvorenje ljudsko. Najdraži čovjek našim srcima. Čovjek kojeg pri espega muslimani i sveg srca vole. E zato treba da vidimo zašto trebamo voljeti poslanika alejselatu veselan koji su to motivi i kako ojačati tu ljubav. Ja želim večeras da prije svega da ukažem na tu našu obavezu, odnosno ljubav prema poslaniku, ali i sr. Više je razloga i motiva. Na prvom redu ljubav prema poslaniku, ali i sr. proistiće iz naše ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo Allahovi robovi i mi, mi volimo svoga stvoritelja posebnom ljubavlju, a to je ljubav To je, znači, je to je odpoštovanje. Ljubav je li utemeljena na strah odpoštovanju. Mi volimo svoga stvoritelja. On nas je stvorio, dao nam duš. On nama upravlja. Obskrbi o nas. Njemu ćemo se vratiti. Polagati račune. Volimo ga zato što nam je ukazao na pravi put. I ljubav prema poslaniku, ali i sr.a. To se nam proiz, proistiće iz ljubav, naše ljubav prema Allah, našim stvoriteli. To je prvi jeli razlog i zato mi slijedimo poslanika Alexeva to je nam kako Kur'an kaže auzu billahi minashaitanir racim kuntum tuhibunallaha fattabi'un yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum reci ako Allaha volite mene slijedite to jest Muhameda slijedite i Allah će vas zavoljeti i grijeh vam prostiti. ovo je samo jedna posljedica i korist naše ljubavi i prema poslaniku Alexeva to se nam slijedanjem njegova puta Da će nas Allah zavoljeti i da će nam naše griho prostiti. Drugi motiv je što uzvišeni Allah voli poslanika, ali i salatu i što ga je odabrao za posljednje svoga je poslanika, vjerovjesnika, cijelom čovečanstvu, da dostavi uputu jeli, i pravi put do sudnjega dana. Zato poslanik, ali i salatu vrsela, u hadisku pre, e, prenosi al-Wafjela ibn al-Sk kaže... Kaže Allah je odabrao Kinane od potomaka Ismailovi, to je plemena odnosno je rodovi, a od Kinane je odabrao Qurajš, pleme Qurajš, a od Qurajša je odabrao Benu Haši. To je ogranak plemena Qurajš. A mene je odabrao od Benu Hašima. Hadis bi muslim. Što znači da je uzvišeni Allah za tu veličanstvenu misiju posljednjeg poslanika, selatvaćan, odabrao baš Muhameda, je li Ali selatvaćan koji će dostaviti tu objavu i pojasniti pravi put. Isto prenosi su so je debu horere, de radijalahu tala anhu, da je Allaho posanika adih nam rekao, ja ću nasudnjem danu biti velikan, odnosno prvak sinova Ademovi, prvi kome će se kabor otvoriti, prvi koji će šefat imati za uzimanje i prvi kome će šefaat biti primjen, i ovaj hadis bliži muslim. Ovo su samo jeli, neke odlike poslanika, a on je odlikovan prije svega što je poslan cijelom čovečanstvu. Svi poslanici prije njega bili su poslani samo svome narodu ili plemenu, a Muhammed poslane cijelom čovečanstvu, on je uputa jeli, svim ljudima, odnosno dostavi uputu svim ljudima. Prenos je buhurira di Allahutara Anhu kaže da je neko upitao, odnosno rekao poslaniku alaihissalatu wasalam... ...dovi protiv mušrika koji su uznemiravali poslanika alaihissalatu wasalam jashabe... ...a on je odgovorio nisam poslan da proklinjem, nisam poslan da proklinjem... ...nego sam poslan kao milost ili samo kao milost. I zaista u tom vremenu kad se pojavio Muhammed alaihissalatu wasalam čiste vjere odnosno odnosno čistog monoteizma skoro da je nestalo na, na zemaljskoj kugli bili su samo pojedinci odnosno neke grupice od ehul kitabija koji su se sačuvali tu vjeru u jednog u jednog boga i slanje poslanika i selata to je sam Al-Kur'an kao poslanje božje obije zaista je jedan veličanstven historijski događaj i to je ovaj jedna velika milost koju je Allah dželešanhu ukazao čovjekanstvu jer ljudi bi lutali, kao što su lutali u to vrijeme, sve bi dalje e, išli u zabludu i tako se udaljavali od istine. Poslanik Alihi Sera Tosera je poznat po svojoj blagosti i milosti i to je jedan treći motiv zbog kojeg trebamo voljeti poslanika Alihi Sera Tosera poznat je po svojoj blagosti i milosti koje je iskazivao prema ashabima, prema ljudima u tom vremenu u kojem je živio I, njegov, i poznat je po njegovom nastojanju da izvede ljude iz, iz ovaj, tmina džahilijeta neznanja. Tomu je bila obaveza, ali i povrht toga isticao se, jeli, da ljude izvede na pravi put. Do te mjere je da, da je, ovaj, da mu je ta briga za umet, odnosno za ljude, čovečanstvo, da mu je da je na njegovo, da kažem, zdravljenje, njegovu brigu, pa ga je uzvišen Allah, jeli, obratio mu se zbog toga pa kaže emu dobila ne šejtan radjim la'allaka baḫi wa nafsek alla a zar češti sebe uništiti što ovi neće da vjeruju do te mjere skoro je eli da je poslanik ali salat vesa sam sebe uništio zbog brige i tuge jer ljudi nisu htjeli da vjeruju i to je jedan razlog zašto treba moliti poslanik ali salat vesa A ovo potvrđuju mnogi hadisi. Kaže, Ebu Hurira djelala ta ranhu da je poslanik Eliehi Sera Tversa nam rekao, svaki vjerovijesnik je imao dovu, jednu posebnu dovu koja je uslišavana. Dova koja nije bila odbijena i nije mogla biti odbijena, pa je svaki od njih požurio da iskoristi svoju dovu, a ja sam svoju dovu sačuvao za šefat, mome umetu. Kaže, to će ako Bog da biti za one sljedbenike moga umeta, koji umru, a Allahu nisu saučesnika pripsivali, odnosno nisu širk činili. To je uh, jedna velika privilegija poslanika Alihi Sallatu Veselam. Hadis blježi Buharijem Ustamu. Četvrti motiv ljubavi prema Allahom poslaniku Alihi Sallatu Veselam jeste činjenica da je on svoj umet, odnosno sljedbenike uputio na svako dobro, i ovoga i onoga svijeta. A ukazao je na svako zlo, jeli koje se veže iz za ovaj i za onaj svijet. Jer da ljudi nisu upućeni na dobro i na pravi put, kažem, oni bi lutali i činili bi dijela koja izazivaju lahvu srđbu, poniženje i kaznu na ovome i na onome svijetu. Zato je e, vjera koju je dostavio poslanjika Elisaratu Veseram, to je jedan sistem života koji e, čovjeku osigurava sreću na oba svijeta. Ona je ko živi kao musliman, predan Allahu uzvišenom i slijedići praksu i život poslanika i selat sveta, on je sretan, on je uh, uspješan i na ovome i na onome i svijetu. O tome je uzvišen Allah dželešanov kaže u Kur'anu: Men amila salihan min dzekerin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyennehu hayatay tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kaže ona je ili onome ko čini dobro Bio muškarac ili žena. Još jedan dokaz jednakosti i ravnopravnosti muškaraca i žena u islamu. A vjernike, kaže, mi ćemo dati da proživi lep život. I doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Ko traži sreću i blagostanje u životu, može ga postići samo kroz vjero. I Allah će mu podariti, jer je udoban i lijep život i na ovom svijetu, a na ovom svijetu će svakako biti nagrađen i više nego što je to zaslužio svojim, svojim dobrim djelama. I to je ova jedan, a ovo jedan e, fantastičan, da kažem, ajet, e, u kojem možemo pronaći mnoge kodisti za čovjeka, a prije svega e, za onih koji tragaju za srećom i zadovoljstvom, trebaju se posvjetiti vjerom, da žive vjerom da žive vjeru u svim segmentima svoga života i pronaći će zadovoljstvo svoje duše i bit će sretni, neće padati u beznađe, u očaj, u depresiju kao što je to aktuelno, jel, danas u ovom savremenom dobu, kada su, kada je beznadžje i očaj obuzjelo mnoge ljude i mi svakodnevno čujemo ili vidimo i slušamo kako ovaj ljudi izvršavaju suicide zato što su doslučio sokak ne vidi. Smisao svoga života. Ajde gdje je smisao svoga života i tako u takvom stanju i šetan jeli, uzme i nagovori ih na jedno dijelo koje će ih jeli, upropasti noga svijeta. Veličinu blagodati upute može dokućiti samo onaj ko je tu uputu okusio i ko živi tu uputu. Ko živi islam. Nažalost, kaže mnogi koji žive daleko od vjerovanja, od vjerovanja Allaha subhanahu wa ta'ala, oni ne znaju, ne mogu osjetiti, ne znaju šta je to slast vjera i slast upute i takvima treba treba i samo nagovoriti ili pokušati ih nagovoriti da malo probaju, da malo probaju da budu ovaj vjernici pa će osjetiti slast života, slast upute. Jashavi Resulala i rasula, ali, Salatu Veslam živjeli su u, u neznabožačkom jeli vremenu kada nisu znali za za moral, za pravdu, za istinu, obožavali su uh, više bogova, znači bili su i djelo poklonici, živjeli su jednim, jednim, jel da kažem, ružnim i nemoralnim životom. I oni su osjetili gorčinu i tegobu tog, jel, prije islamskog života. I kada im je Allah poslao poslao nikada islamskog života, kada im je poslao uput i Kur'an, tek su tada progledali, tek su tada osjetili zadovoljstvo i šta je pravi život i sla života. I tu blagodat Kaže mogu ovaj svatiti do kući samo oni koji su je probali. Zbog toga su ashabe lapa posanikali i slat vaslan bili svjesni ko je poslan ko je to bio blagodat. I voljeli su ga više čak i u svojih roditelja. I u svojih roditelja i davali su prednost posanikare i slat vaslan nad svojim roditeljima. Pri svega kada je u pitanju slijedeње ili ova ili pokoravanje peti motivi ljubavi prema poslaniku alejihis salatu vesselam je li je to što je što mu Allah podario plemenita svojstva jedan visok moral bio je ličnost i prije islama odnosno prije objave bio je ličnost koja svakog divila svojim ponašanjem imao je visok moral moralan pošten časten voljeli su ga i je li idelo poklonici prije islama I nazvali su ga, dali su mu nadmak, el emin, pouzan i povjerljiviji, zato što je zaista bio takav. I Allah Bilošanhu nije slučajno odabrao njega za poslanika, posljednje i poslanika cijelom čovečanstvu, jer imao je sve karakteristike, imao je sve osobine koje su bile potrebne za jednu takvu ličnost. Ako čitamo život ovog pisala ovog poslanika, mi ćemo se uvjeriti da je zaista imao visok mora. I mi ako želimo da se na nekoga ugledamo, da ga uzmemo za uzor, to treba biti poslanik Muhammed alejselatu vesselam, jer u njemu zaista imamo najbolje primjere je morala, čestitosti i vrlina. Zato Allah dželaluh sanu ga hvali u Koranu, pa kaže: "Wa innake adin", ti si zaista, ti si zaista je li najljepši ili najljepše čude. Allah ga hvali, takav bi bio zato što ga svi voljeli. Bio je jednostavno ličnost koja je kod sebe objedinila sve moralne osobine i vrline. Ovo su najvažniji motivi i razlozi za koji trebamo voljeti poslanika ili srata vse nam. A glavnije njega ću istaknuti taj da, da nam je on dostavio uh, uputu, svjetlo. Bez kojeg ne bi bili na pravom putu. Čovjek svojim razumom. Čovjek svojim razumom ne može dokučiti spoznati istinu u cijelosti. može samo djelomično zato je muhamed alejhi salat u selam kao milost cjelom čovječanstvu i kuran kao objava koji je dostavio zaista su ovaj velika blagoda za nas i to je glavni razlog što treba da ga volimo a naročito mi u ovim poznim vremenima daleko od je od ha ha harema odnosno od meke i medine trebamo biti sretni I zahvali Allahu što je ta to svjetlo obasjalo i nas, novim prostorima i to je i najavio poslanika alaihissalatu wasalam da će istina, odnosno vjera i istina o, o uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala doći do svih krajeva zemaljske kugle. I zbog toga trebam biti sretni da smo sredbenici Muhammeda alaihissalatu wasalam. Drugo pitanje kojeg se zelo dotaknuti večeras, jeste šta to povećava našu ljubav prema lahom poslanikova ali satresa. Šta povećava tu ljubav, jer moramo, s obzirom da, da ta ljubav je li spremna na vrijeme može, zbog zaokupljenosti čarima ovoga svijeta, može oslabiti i može biti dovedeno u pitanje, trebamo znati šta to povećava ljubav prema lahom poslanikova ili satresa. Prije svega, prisjećanje neposlanika ili svarat Veselam i na njegov život, a to radimo kroz čitanje Siri, njegovog životopisa ili biografije. Mi, hvala Allahu, imamo tih dijela na našem jeziku i ne bi ni jedna kuća muslimanska trebala biti bez makar jedne knjige koja govori o njegovom životu. I prije poslanstva, odnosno knjigu Siri, i prije poslanstva i u toku poslanstva o njegovim vrlinama je osobinama. Jer ako upoznamo život i dijelo poslanika, i srat, više ćemo ga voljeti. Ako ne znamo, ako znamo samo da je on posljednji poslanik, kao što, smo, jeli, što učimo u Mektebone osnovne informacije, onda naša ljubav prema njemu neće biti dovoljna. Trebamo upoznati njegove vrline, njegov život, i onda ćemo ga više zavoljeti. Tako je pravilo i za, i za sve ovaj druge ljude. Ako ljude dobro poznajemo njihove vrijednosti, onda ih više volimo. Ako i ne poznajemo i njihove vrijednosti ne poznajemo, onda ih nedovoljno volimo. Drugi je li, razlog odnosno uzrok koji povećava ljubav prema Poslaniku, a lihi sallallahu alajhi izučavanje njegove upute, odnosno zanimanje njegovim sunnetom. kako kako riječima tako i djelima. Mi znamo da je Poslanik a lihi sallallahu alajhi wasallam živio Kur'an. On je živio islam. Ta njegov život, od početka do kraja, koji je trajao 23 godine, taj period objave i poslanstva i pojašnjavanja islama i pravog puta, je li zabilježen je i dostavljen, dospio je do nas. Ashabir, suraj, lehi salatu veselam i generacije poslije njih, to su pomno pamtili, učili, to su živjeli. A ono što se prakticira, to se najbolje i panti. Pa se, to je i odgovor na pitanje kako je sunet ili poslaniku alaih sallat praksa, kako je uopće sačuvana i, i ovaj, kako je dospjela do nas nakon 14. više stoljeća. Ashabi, ashab radjallahu anhum, i tabini kasnije, oni generacije kasnije, oni su živjeli sunnet, živjeli su islam. A ono rekli smo što se živi, to se ne zaboravlja. Mi znamo, onaj ko prakticira sunnete, recimo prijelu, da opere ruke prijela, da jede desnom rukom, da da ide ispred sebe, da se zahvali Allahu na kraju, to se nikad ne zaboravlja. A povrh toga, jeli, to znanje potvrđuje i teorija, odnosno ono što su čuli od poslanika, ali ih svala tu veselam, da je kazao kako treba jesti, kako se treba ponašati i tako dalje. Zato mi danas imamo zbirke sunete, zbirke hadisa koji su obuhvatili ili objedinili svu uputu, odnosno praksu poslanika, ali ih svala tu veselam. Ono što, jeli, povećava našu ljubav pre naposlanika, je ispoznaja Allahove blagodati prema nama, što nam je poslao Muhammeda, wasalam, sa Kur'anom koji je svijet ispunio svjetom i pravdom, istinom. Trebamo biti svjesni. Nekada čovjek jednostavno ima tu informaciju, ali nije svjestan veličine toga i vrijednosti toga. Mi trebamo biti svjesni te veličine, A najbolje ćemo biti svjesni ako pogledamo i posmatramo ljude koji još nisu pronašli pravi put. Kako lutaju u životu i kako ne znaju zbog čega žive, ne znaju odakle su došli, ne znaju kako da žive, ne znaju kuda idu. I to je definicija izgubljenog. Ako hoćemo definirati izgubljenu osobu, dovoljno navesti ove, navesti ove četiri osobine. Ne zna odakle dolazi, ne zna kuda ide, ne zna zašto živi ne zna kako da živi. E zato ako po, posmatramo takve ljude videćemo je li spoznaćemo i do kućićemo veličinu je blagodat prema nama. Jer to je to je najveća blagodat. Čovjek, mi smo u novom svijetu, eli živimo privremeno. Ovaj naš život nije vječan ovdje. I ako ne znamo zašto smo stvoreni, zašto živimo, kako da živimo, šta je svrha života, šta je cilj, onda smo zaista izgubljeni. E zato nam je poslanik Alexela došla velika blagodat, dostavio nam je Kur'an. Dostavio, objasnio Kur'an, pojasnio u detalje, kroz svoju praksu živio Kur'an. I mi imamo potpuno jasnu prestavu, odnosno, imamo znanje o tome zašto smo stvoreni na ovom svijetu, zašto živimo, kako živimo, je li, i šta slijedi posle ovog svijeta. Jedna, onako na prvi pogled, jednostavna stvar, ili jedna sitna stvar koja može povećati povećaval našu ljubav prema poslaniku i salavat je donošenje salavata na njega Allah, Jeli, e, i to nas podsjeća na poslanika i salavat svelim ve, veže nas za njega a samim tim imamo i korist jer kaže poslanik i salavat svelim nasalla alejhi wahidatan sallallahu alayhi biha ashra kaže ko na mene donosi donese jedan salavat kaže Allah na njega donesi deset salavata u smislu jele da ovaj da mu oprosti to je oprosti blagoslova Allahu a naš salavat na poslanika veselam, je dova dova u smislu zahvali na svemu onome što nam je poslanik li salat vesselam mi govorimo o ljubav prema poslaniku li salat koja nije uh, koja nije samo pohvalna ona je obavezna Obavezna je u smislu da trebamo davati poslaniku, ali se vrsa nam prednost u svemu onome jeli, što je vezano za, za vjeru, za vjerske propise, prednost nad, nad, nad svim drugim i nad, nad svakim drugim, jeli, svakom ličnošću na ovome svijetu. To potvrđuje Kur'anski ajit u kojem Allah Đelešanhu kaže reci ako su vam očevi vaši i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i porodice vaše, i meci vaših za koje se, jeli, uh, koje se stekli, i trgovina za koju se bojite da neće prođe imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate. Ako se vam draži od Allaha, njegova poslanika, i borbe na Allahovom putu, pa pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese, Allah griješnike neće na ne pravi put put. Ovo je jedna, jedno iskušenje za vjernike. Mi govorimo općento ljubav prema poslaniku a.s.v. i mi ga volimo uh, i svih ovih razloga koje smo naveli, međutim, ovo je jedan izazov, uh, jedna posebna vrsta ljubavi, da trebamo davati prednost poslaniku a.s.v., odnosno uputi na svim ovim što je spomenuto. Ništa nam ne smije biti draže od sljeđenja istine i pravoga puta. Ni, ne, smije nas, ne smije nas ništa odvratiti od sljeđenja poslanika a.s.v., ni sinovi, ni žene. Ni trgovina, ništa na ovom dunjalku što je, što je vrijednost. Ne smije biti prepreka između nas i sljeđenja poslanika, ali i svatost. E, to je ta ljubav u, u smislu davanja prednosti ovaj, poslanikovom putu i praksi nad svim, svim ovim blagodatima koji su stvari izazor za čovjeka. Jer sve su ovo prepreka, ako pogledamo, sve su to prepreke između čovjeka i istine, odnosno sljeđenja pravog puta. I to je ono što može čovjeka odvratiti od pravog puta. Kad je u pitanju ljubav prema poslaniku alejhiselatvesselam, imamo dvije vrste ljubavi. Imamo dvije vrste ljubavi. Prva je ona koja je farz i koja je obavezna. Farz obavezna ljubav i ona povlači prihvaćanje svega onoga s čim je došao poslanik alejhiselatvesselam od vjere. Potpuna poslušnost i pokornost poslaniku alejhiselatvesselam, njegovo slijedeње i ostavljanje svega onoga što je zabranjeno. To je ta ljubav ovaj, koja je obavezna koja je faz. A imamo ljubav koja je vrlina i koja je pohvalna i koja povlači sliđenje poslanika, lehi, selat, veseram u, e, u svem onome što nije e, stroga obaveza vjeska kao što su adabi, odnosno bontom, i piću, e, na file, odnosno e, dobrovoljni ibadeti, e, odnos prema ljudima, prema komšijama, Iščitavanje njegove biografije o ponašanje poslanika ali i svelat Veselam, njegove skromnosti prema ovome svijetu i želji za onim svijetom. To su to je ljubav koja je vrlina i koja je pohvalna. Ona prva je obavezna i to je dužno svakog muslimana, ona druga je pohvalna. Čovjek koji teži savršenstvo, ja, treba da da ispuni, da ostvari tu ljubav. Kako mi znamo da li volimo poslanika i svelat Veselam, I koji su pokazatelji i potvrde ljubavi prema Muhammedu alaihissalatu veselam. E, znači, iako je ljubav dijelo srca, mi kada volimo, bilo šta da volimo, volimo to svojim srcem, tako volimo i poslanika alaihissalatu veselam, međutim, moraju se pokazati tragovi te ljubavi u našim postupcima, u našem odnosu prema onome koga volimo. Uzet ćemo primjer, ako volimo majku, ako volimo suprugu ili muža, To se mora pokazati u našim postupcima. Prema njima smo blagi, lijepi, poslušni, ispunjavamo sve što oni traže, volimo ih i gledati, uživamo njegovom gledanju. Tako isto, kada je poslanik Aliehi Sala Tvesana u pitanju, postoje pokazatelji te ljubavi. Mi možemo tvrditi da volimo poslanika Aliehi Sala Tvesana, ali moramo to potvrditi svojim dijelima. Jer mnogi ljudi, nažalost, tvrde da voli poslanika, ali njihova dijela potpuno govori drugačije, suprotno govori. Kaže, prva stvar koja potvrđuje našu ljubav prema poslanika, je pokornost i sljeđenje poslanika. Ako mi tvrdimo da volimo poslanika, ne slijedimo njegov put, njegovu praksu, onda je naša ljubav lažna ili krnjama, u najmanju ruku krnjama. Zato je uzvišen Allah Đelešanu učinio sljeđenje poslanika, alaihi salatu vasalam, ne samo dokaz, dokazom ljubavi prema njemu, nego dokazom ljubavi prema samom Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što stoji u ajatu koju smo navjeli na početku, قل ام كنتم تحيبون الله فتبعوني Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I Allah će vas voljeti i grijeha vam prostiti. Kaže Hasan al Basri. Neki ljudi su tvrdili da vole Allaha, pa ih Allah iskušao ovim ajetom. Neki ljudi su tvrdili da vole Allaha i da vole njegova poslanika, pa ih Allah iskušao ovim ajetom. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite, to je poslanika, ali slijedite. Znači, najveći dokaz iskrene ljubavi jeste slijedženje poslanika, ali slijedite. Drugo, poštivanje i uvažavanje Allahog poslanika, ali slijedite. Koji se temelji na činjenici Da je on Allahov odabrani rob, vjerovijesnik i poslanik. Poštivati poslanika, ali sara kresa nam, poštivanje biva jezikom, da govorimo o njemu samo dobro, da donesemo salavat na njega srcem, da ga volimo, zbog svega onoga što smo spomenuli večeras, i dijelima, znači poštujemo ga tako što prakticiramo njegov, pra, njegov sunnet odnosno njegov, a, njegov životnu praksu, živi islam koji, koji je... Ova, Koinama dostavio. Kada je u pitanju uvažavanje veličanja Allahov poslanika Lejsera al tvsana, postoje dvije krajnosti. Prvo je nepoštivanje poslanika Lejsera tvsana i to čine oni koji dovode u pitanje njegovo poslanstvo, ne samo među, da kažem, nemuslimanima, nego i imate među muslimanima ateista, imate sekularista koji negativno pišu i govore o poslaniku Lejsera tvsana, govore optužuju ga čak, iznose velike teške optužbe na račun poslanika alihi sr.a.v. nećemo ih već A Imamo drugu krajnost, a to je uzdizanje i veličanje poslanika alihi sr.a.v. iznad mjesta kojima je Allah dao, kojemu je podarju. To je dvije krajnosti. Imate među muslimanima određene grupacije koje uzdižu poslanika, ne budu bilo namo pa pripisuju neka božanska svojstva. To je, to je potpuno pogrešno i to je zabluda. Da poslanik dok je sad dok, je, dok nije među nama, dok nije živ, da sve vidi, da prati svoje, ovaj svoje sledbenike, da je tu među nama i tako dalje. To su ovaj da kažem, to je pogrešno vjerovanje. To je pogrešno vjerovanje uh, koje su uglavnom temeljeni na nekim izmišljotnama i tako dalje. Poslanik Alihi Selat Vesalam uh, nije uh, božanstvo on je božji sin i on je bio svjestan ove opasnosti zato je u jednom hadisu jele poslanik jeli, veselam, rekao ne uzdižite me la ta tiruni kema atara tin saray sab merjem ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli je li isa sina merjemina ja sam je li samo allahu vrob predstaje pa allahu vrob njegov poslanik Allahov rob i njegov poslanik on jeste da je iznad nas zbog toga što je odabran što je poslanik Ali nema božanske moć nema ovaj nešto posebno sad kad nije među nama kad je umro poslanik je umro eto je ta krajnost koju koji su zapale ljudi kad je u pitanju poštivanje poslanika re sada se nam od dokaza ljubavi prema lavom poslaniku re sada vezan je jeste e, i sjećanje na njega često sjećanje na njega i želja i e, zaživljanjem E, za njegov, za životom i življenjem u njegovo vrijeme i viđenjem njega. Hoću ukazati da oni koji iskreno volje poslanihali i slatvisan, oni žali što nisu živjeli to vrijeme, što nisu živjeli s poslanihom ali Sve bi dali, sve bi dali da da su živjeli to vrijeme, da su se družili s poslanihom ali slatvisan kao što što bila sahabi i zaista to je dokaz ljubavi prema poslanihom ali slatvisan. Dok se prisjeti, dok zamisli to je ali E, ovaj osjećaj nekog zadovoljstva su ipsi. Kaže poslanik Ali Sulatova, učtva se osal ali Sulatova se obavjestio da će od ovoga umeta da će se pojaviti ljudi koji bi dali sve da ga vide. Sve bi dali da ga vide. Kaže Ebu Hurira djela Taranu prosi, kaže osedbenika umeta koji će me najviše voljeti su ljudi koji će doći posli mene. Znači neće me dočekati. Jedan Od njih i svoju porodicu i metak da me vidi. Hade izblježi muslim. Ovo je dokaz iskne ljubav kroz posanikali ali A to se ne postiže, ne postiže se jednostavno nego e, nakon što sve ispunimo ovo što o čemu smo načeras govorili, e, postičemo taj stepen da tako volimo posanikali ali i slatu se nam, da bi dali sve da ga vidimo, da makar jedan dio svoga života živimo sa njim. Kaže, kada je Bilal bio na samrti, njegova žena je povikala teško njemu. Umiri, napušta ovaj svijet. A on je odgovorio blago njemu. Kaže, sutra ćemo susresti naše drage i mile Muhammeda i njegova sahabe. Podgledamo kakav je, kakav, je, kakav pristup i kakvo gledanje na smrt. Čovjek koji nije žao, umiri. Bilal ženi žao i ovaj strahuje za njega. Odlazi pred Allaha a kaže, Bilal Kaže, blago njemu ide onom koga je volio, jeli, koga je žarko volio i s se želi susresti što prije. Gorčinu jeli, njegove smrti je ublažila slast žudnje za Allah i poslanikom, ali i svatio sam. Smrt je jeli, veliko iskušenje za insana i nešto čemu ne voli plavni razmišljati, ali to je jedna neminovnost istina s kojim se trebamo sočiti. Ne možemo je nikako zabaciti, možemo određeno vrijeme, ali moramo se kad tad sočiti s tom istinom i tu gorčinu smrti, i odnosno strahu smrti, može oblažiti samo to iskreno vjerovanje da idemo tamo gdje je bolje, da ćemo susresti svoje najmilije, prije svega poslanika ili slatve sa nam koga toliko volimo i slijedimo ga, iako ga nismo ni dočekali, nismo ga vidjeli, i srećemo sve one vjednike i druge poslanike to treba da, da nam ublaži je tu gorčinu odnosno ta u strah osin. I na kraju jeli spominjemo četvrti dokaz ljubavi prema poslaniku kada je se natvrselam, a to je da a, to je ljubav prema njegovom sunnetu i oni mako i pozivaju i prakticiraju a, sunnet. Sunneto obuhvata i ono što je obavezno i ono što je pohvalno. E da to malo razjasnim. Neke stvari su sunneto obavezno da usvajaš, neke su mu steha bi pohvale. Ali općenito sunnet kao jedan kao jedan ovaj sistem života eh, trebamo eh, voljeti sunnet poslaniku ali i salatusan praksu. Pa čak i onim sporednim stvarima u života kao što je bonton pri je li, ovaj u oblačenju, jedinju i tako dalje, odnosu prema ljudima, skromnosti i tako dalje. I trebamo voljeti one koji koji prakticiraju, prakticiraju sunnet, koji vole sunnet i prakticiraju ga, изуčavaju ga, pozivaju njemu. To je znak, jedan od znakova iskrene ljubavi prema poslaniku ali samo sam. Nažalost, mrziti sunnet neudobila ili mrzite one koji prakticiraju sunnet je jedan loš znak. To može biti može biti iz dva razloga, iz, iz razloga što čovjek jednostavno ne poznaje sunnet. I to može biti opravdanje kod Allaha. Ne, ne ovaj trajno opravdanje, ali privremeno. Ne poznaje sunet on misli da nešto što je sunet, da je to zabloda. I on mrzi one koji ovaj, taj sunet prakticiraju i ovaj i mrzi tu praksu. Tog donekle možemo, takvog čovjeka možemo donekle opravdati, sve dok se ne upozna sa šta je to sunet. A drugo, oni koji mrze, koji mrze sunet zbog samej mržnje prema poslanikova, ali i slatvoj sam, to su licemir, to su munacice. Ako hoćemo pokazati pokazati pravu ljubav, istinsku ljubav prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, mi svega e, moramo ga slijediti, uzeti za svoga uzora, za svoga je li da kažem vođu u životu, jer on, on je zaista on je naš uzor i najbolji uzor, on nam je ostavio uputu, e, pokazao nam pravi put, ostavio nas na jasnom putu. Nemamo nikakvih dilema i je sve nam je jasno što smo stvoreni E, ko nam gospodar, kako treba da živimo i samo pravu ljubav ćemo dokazati kroz pokoravanje pokoravanje poslaniku, alihi salatu vasalam. Ja morim Allah subhanahu wa ta'ala da, da nas učini od istinskih sedmenika Muhammeda, alihi salatu vasalam, da nam podari u našim srcima iskrenu ljubav prema njemu, da, da nam podari e, želje i volje da izučavamo e, njegovu život, njegovu praksu i da je prakticiramo u našem životu i da nam u svemu tome podari iskrenost. Kul kavli hada vastakfirullahi rivelekum mm. festakfiruh innehu huvelgafuru rahim da vas Allah djelšanhu nagradi što ste lijepo pažljivo slušali, a molim Allah djelšanhu da ove momente upiše u strance naših dobrih dijela i da ovo vrijeme koje smo proveli nađemo na onome svijetu, jeli na vagi, na mizanu na koje će se vagati naša dobra djela. Ove trenutke nismo, ovaj eh, da kažem, uzalup potrošili eh, zbog ovih trenutaka koje smo provjeli ovdje zajedno govorili i govorili posa poslanjih, imat ćemo razloga da se radovimo ranoj svijetu.